Наймав адвокатів для захисту членів анархійських гуртків, передавав до Європи пропагандистську літературу. Саме в цій їдальні, взимку 1913 року, і сталася зустріч активістів АЧХ батька і сина Шапіро з черношкірими сестрами Абрамс, Глорією та Сарою, котрі на той час тісно співпрацювали з методистською церквою, співаючи в церковному хорі. Глорія та Сара Абрамс увійшли до історії північноамериканського джазу як одні з найбільших відомих та оригінальних виконавиць Спірі Чуілз. Великою мірою саме завдяки їм Спірі Чуілзи з суто конфенсійного церковного вжитку потрапили на велику сцену. Родина Шапіра відразу ж зацікавилася можливістю тісної співпраці з сестрами, маючи на меті використати популярність співачок у партійних інтересах. Після довгих умовлянь, погроз та підкупів, старшому із родини Леву Шапіро вдалося схилити сестер до співпраці. План був простий: організувати гастролі хору сестер Абрамс на півдні Російської імперії у промисловому районі Донбасу з метою розповсюдження серед робітників анархістської літератури та передачі місцевим анархістським осередкам Великої грошової суми, призначеної на розвиток революційної діяльності. Спочатку сестри рішуче відкинули саму можливість співпраці з іммігрантськими анархістськими колами. Проте Леву Шапіру вдалося спокусити молодшу із сестер – Сару. І, опинившись під загрозою церковного відлучення, Глорія та Сара погодились на участь у цій сумнівній операції та зобов'язалися узгодити всі конфінційні нюанси з керівництвом церкви. Церковна адміністрація Чикакських методистів радос прийняла ініціативу сестер щодо розповсюдження методистських ідей серед промислового пролетаріату Донбасу та німецьких колоністів півдня Росії. Тож, заручившись необхідною їм підтримкою, сестри почали збиратися. «І ще, знаєш?» – раптом перебила мене Ольга, котра до цього уважно слухала. «Що я забула тобі сказати? Що мене завжди дивувало в них усіх, в старших? Вони завжди тримались разом. Навіть дивно. Я пам'ятаю ще з 80-х. Ми були молодшими. І вся ця компанія, Шура, Ернст, вони нас до себе не підпускали, не хотіли мати через нас проблеми. Я пам'ятаю, одного разу Ернста взяли за торгівлю джинсами. Джинсами? Ага. Він брав фірми від джинси, розрізав їх навпіл, запаковував і продавав кожну частину окремо. До речі, додала Ольга, з точки зору бухобліку – гарний бізнес. І що? Ну, вони його потім викупили, не кинули. Мені здається, в них і проблеми постійно через це, що вони не кидають один одного, тримаються разом, відбиваються. «Скількох із них уже немає. Більшість навіть до 40 не дожили. Думаю, якби кожен із них був сам за себе, їм було б значно простіше. Думаю, не тільки їм». «Угу», – погодилась Ольга. «Ну, читай, читай». <кій> <кій> У березні 1914 року параплавам російсько-малоазійського параплавного товариства «Месопотамія» сестри вирушили з Північної Америки, Сполучених Штатів. Компанією сестрам у їхній духовній місії склала їхня давня подружка, ірландка за походженням Варвара Керол та мексиканська співачка, активістка методистської церкви Марія де Лос Мерседес, котра зголосилась плести з сестрами, тікаючи від переслідувань церковної адміністрації, що звинувачили Марію при власненні коштів, переданих на церкву парафіянами. Параплав, на якому квартет рушив через океан, використовувався фірмою переважно для перевезення через Атлантику російських іммігрантів, котрі місяцями жили в портах Криму та Приазов'я, в очікуванні свого рейсу. Назад, до Євразії, параплаву товариства поверталися напівпорожні, що спричиняло зростання недекларованих перевезень та тісний зв'язок команди більшості суден із криміналом. Месопотамію, команду якої складали переважно греки та цигани, ще в Нью-Йорку частково навантажили м'ясними консервами мануфактурою та мішками з письмовою кореспонденцією. Окремим вантажем провозили партію фонографів, що користувалися на той час у Східній Європі неабияким попитом. Сам пароплав давно потребував капітального ремонту. Її належав до найбільш старих суден товариства. Розрахований він був на перевезення ста пасажирів першого класу та близько пів тисячі емігрантів. Сестрі поселилися у порожніх від товару трюмах. Рідко підіймаючись нагору і майже не контактуючи з командою. Слід сказати, що матроси, котрі отримали за перевезення жінок доволі серйозну суму, все одно ставились до своїх пасажирок насторожено. Коли б не сказати – вороже. За словами молодшої сестер Абрамс Сари, подорож видалась складною та безкінечною. Переплав важко перекочувався через зелену березневу Атлантику. глухо видзвонююча напівпорожньою утробою. Від самого Нью-Йорка за ними летіли чайки, ніби відчуваючи легку здобич. Греки відстрілювали птахів із револьверів, і вони падали в холодну воду, тонучи у хвилях, мов білі троянди. Сестри перестрашно зачинялися у великих, як спортивні зали, трюмах, слухаючи постріли і пошуків, виспівуючи свої інспір -річуелзи. Першу зупинку параплав зробив коло берегів Нью-Фаундла. Острів традиційно був схований туманами. І щойно опинившись посеред цього свіжого, густого молока, команда зупинилась, не наважуючись рушити вперед у збовтуну туманну вологу, наповнену китами і крижаними горами. На ранок сестри вийшли на палубу. І побачивши людяні брили, що обступили їх звідусюди, почали співати псалми. Матроси, котрі спершу розгубилися, не знаючи, як реагувати на їхній спів, зрештою пристали до хору, стишно підспівуючи за жінками. Незабаром туман відтягло на захід, і Месопотамія благополучно пристала до берега. За кілька днів параплав рушив далі. Час для жінок спливав у постійних співах та розмовах. Сестри майже не мали з собою речей, окрім змінного одягу, збірників із нотами та літературою й двох брезентових торб з американськими доларами. Молодші Варвара та Марія розпитували Глорію про ті місця, куди їм випало мандрувати. Глорія відповідала, що сама знає не так багато але чуло, що життя в містах, куди вони прямують, сильно різниться від життя в північно-американських штатах. Місцеві жінки, за її словами, винятково добре співають, маючи при цьому абсолютний слух, а чоловіки зазвичай володіють музичними інструментами. І лише надмірна соціальна диференція та жорстоке експлуатування більшості населення капіталістичним істеблішментом не дозволяють цим чоловікам та жінкам Удосконалювати своє уміння задля примноження слави Господньої. Варвара і Марія тішилися, очікуючи на прибуття та виступи в далеких країнах. Натомість молодша сестер Абрамс Сара погано переносила умови корабельного побуту, страждаючи від морської хвороби та цілковитого, виснажливого безсоння. Поночі вона блукала трюмами, заходячи до кімнат, про існування яких уже не пам'ятала і команда. Потойки які прибирали з чорними залізними коридорами, причиняла темні двері, за якими ховався настоєний корабельний морок. Знайшовши вантаж із фонографами, вона діставала ці дивні складні апарати, розставляла їх довкола себе і умикала всі відразу, ловлячи поміж нагромадження звуків та співів невловимий, мов протяг, ритм, який заколисував її на самому споді плавучого металевого серця. Вона діставала нові голки для фонографів, гострі і безхучі, проколювала ними шкіру на долонях і малинова кров темно спала коло всяєві ламп скрапуючи на долівку і притягуючи до себе беззахисних корабельних щурів. Однієї ночі, ходячи коридорами і засинаючи від цілодобового безсоння, Сара натрапила на ще один трюм, якого раніше не бачила. За дверима чутно було чийсь шепіт і стогін, котрі її спочатку налякали. Проте вона зібрала всю свою хоробрість і причинила двері. Кімната, обшита чорним залізом, заповнена була вівцями. Замученими її наляканими. Вони тиснулись одна до одної, не зрушаючись з місця, її протяжно голосили в чорну пітьму. Світло лампи ковзнуло по них, западаючи іскрами в глибоких овечих очах, і враз Сара побачила, що стоять вони по коліна в крові. Кров заливала підлогу повільно, проте незворотні прибуваючи. Вівці приречно дивилися на жінку, навіть не намагаючись вирватися крізь причинені двері. Вражена Сара опустилась поміж овець, обіймаючи їх і співаючи їм спірічуелзи. Потім, поміж овець, її і знайшла Глорія, котра зранку виявила відсутність сестри і рушила на її пошуки. Сара ледь чутно виспівувала і сльози щедро скочували з її обличчям. Накинувши сестрі на плечі теплий шотландський плед, Глорія відвела її назад і вклала в ліжку. Сара відразу ж заснула і спала спокійно та безтурботно, аж до самого Ліверпуля. В Ліверпулі пароплав було арештовано і відтранспортовано в карантин. Капітан, старий басарабський циган, наказав підняти жовто-чорний карантинний прапор. Портові лікарі виявили в багатьох членів команди сифіліс, внаслідок чого матросам не рекомендувалося залишати борт Месопотамії. Команда опинилася в упасці. Вечерами жінки збиралися на палубі і співали роздратованим матросам тихий тужливий спіріч у Елзи, від чого матроські серця спалахалися та обривались, падаючи в шлунки Наші золоті зорі Смарагдовий Атлантичний океан. Матроси влаштували з сіл і пригощали жінок контрабандним ромом та їдучим турецьким тютюном, оповідаючи їм про свої пригоди в борделях Одеси та про жовте бесарабське сонце, яке випалювало до білого яблуневі сади, мов дитяче волосся. По тижневі стояння команда Месопотамії зважилась на втечу. Уночі матроси підняли якір і, покинувши негостинний Ліверпульський порт, рушили далі. Згідно з маршрутом. Наступну зупинку параплав зробив уже в Марселі. Тут сталася наступна несподіванка. Зійшовши на берег задля поповнення продовольчих запасів, матроси Месопотамії спробували збути на місцевих ринках партію консервованої буйвайлятини, котру тягли в трюмах уже не перший місяць. Митники, яким до рук випадково потрапила перевезена з параплава контрабанда, затримали порушників. Проте греки, швидко заорієнтувавшись, влаштували бійку і прорвались назад на корабель, несучи на руках поранених друзів. Месопотамія змушена було терміново залишити Марсель. Втім, подорож так чи інакше добігала кінця, і жінки вечорами насторожено вдивлялися у далеч, що наповнювалось африканським теплом, бентежичи її непокоючи. Незабаром параплав увійшов у Чорне море, минув золоті від сонця Кримські береги і опинився посеред розбовтаних та гірких Азовських вод. На початку квітня Месопотамія прибула до Маріуполя. «У мене мама часто бувала в Маріуполі. Знову перебила мене Ольга. По роботі. А ким вона працювала?» «Вона працювала на залізниці», – пояснила Ольга. «Вдома майже не жила. Я її загалом погано пам'ятаю. Вона рано померла. Пам'ятаю, що вона постійно кудись бігла. І ось це відчуття, що вона за кілька хвилин поїде і доведеться знову її чекати, я дуже добре запам'ятала». Я зовсім малою бігла на вокзал дивитись на потяги. Для мене звідтоді вагон це якесь таке жахливе місце, до якого ти можеш випадково потрапити і з якого вже неможливо буде вибратись. Ти чого найбільш боявся в дитинстві? Американців, відповів я, подумавши. Чому американців? не зрозуміла Ольга. Американці нормальні, вони джаз вигадали. Не знаю. В дитинстві я про джаз нічого не знав, а я привідників боялась сказала Ольга, та й тепер терпіти їх не можу, а ще кондукторів і бухгалтерів теж. Послухай, заговорила вона за якийсь час, зможеш мене завтра звідси забрати? Зможу, тільки не забудь, попросила Ольга. Не забуду. Добре, сказала вона. Добре.